Недалеко в нічній тиші задзвенів самотній жіночий голос. Йому відповів чоловічий, і обидва замовкли. — Це, мабуть, вулиця йде. — Співають. Сяйнула зірниця, друга. Десь затьохкав соловей. Соловейко щебече. От, дурень, не спить. Та, може, він трошечки п'яненький? Знову хтось заспівав, і соловейко затьохкав ще завзятіше. — Йду на вулицю до дівчат а до куми не піду, піст. Він пішов на голос, але знов об щось спіткнувся, вилаявся і впав на землю. Зарохкала сердито свиня, заковікали поросята. Виявилося, що він спіткнувся об свиню, що спала на дорозі зі своїми поросятами. Ой, матінко, загорла він. Ще, відьма, свинею обернулася. Цур, цур тобі, от прокляте місце. Відьма на відьмі. Наш герой кинувся бігти і опам'ятався лише тоді, коли наскочив на якусь людину. «Тю! От, скажений!» — зупинив його чийсь голос. «Чи ти здурів? Чого біжиш на людей? Та я? Це в'ятой. От відьми. От якої відьми? Та тут відьма на відьмі!» Почувся чоловічий та жіночий регіт. Герой якраз натрапив на вулицю. «Та це харко, хлопці! Це Макітра п'яненький. Звідки ви, дядьку? «Та від проклятих відьом!» Але тут наш герой трохи отямився, він побачив, що йому не загорожують відьми, і до нього повернулася не тільки звичайна хоробрість, але навіть до певної міри геройство. Ну та й відьом вже в нас тут хлопці, сила, почав він хвалитися, як напали на мене, то на силу відбився, справжня татарва. Та де ви їх бачили, дядько? Ге, де бачив, та їх сила селенна, і я вже бився з ними, бився аж кізки болять. Усі слухали п'яного героя з надзвичайною цікавістю, бо всі вірили розповідям про відьом та в те, що вони можуть обертатися, в кого схочуть. У цей час над Ворською, далеко в степу, щось спалахнуло на обрій. Це вже була не зірниця, видно було, як щось вогненною змійкою піднялося до неба. Потім такий же вогник, тільки вже яскріший, заявився ближче, і наче живий, здіймався все вище і вище. І злякано повернули голови в той бік. Ой, лишечко, та це ж татари! Бати, Боже, татари йдуть, татари, татари! Це варта, знак подає, Господи, покрову, що ж з нами буде? Тікаємо, дівчатенька, додому, треба бити на сполох, людей будити! З криками і відчайдушними зойками вулиця розбіглася. Через кілька хвилин тривожний дзвін стогнав над всією переволочною і глухою, Линули по Дніпру, за Дніпром і сонним степом. Вогні, які спалахнули в різних місцях степу за Ворського і за Дніпром, справді означали, що на Україну йшли татари. Сусідство таких хижаків, як Кримці й Ногаї, які майже щоліта робили наскоки на Україну, змусили українців. Винайти дуже своєрідний спосіб убезпечення своїх кордонів від неспокійних сусідів. На усіх кордонах України і так званих запорозьких вольностей, на кордонах, що тяглися на сотні й тисячі верст, на височинах у степу, здебільшого на могилах, вони ставили своєрідні фігури, щось подібне до сухопутних маяків, біля яких завжди стояла козацька варта, під орудою котрої були ці оригінальні телеграфи, або точніше – Піроскопи, тільки-но ну, якась варта чи просто якийсь козак, що блукав степом або ловив десь у понизі Дніпра та інших рік рибу чи звіра, тільки-но ну, хтось дізнавався, яким чином, що татари вийшли з Криму, щоб таємно напасти на Україну, як одразу ж поспішав до найближчої варти й повідомляв, що йдуть татари. Варта негайно приводила в дію свій піроскоп, який складався з високої фігури або дерев'яної указки, націленої в небо і обкрученої соломою чи сухою травою. Солому підпалювали, полум'я і дим здіймалися вгору і тим давали знати найближчій варті, що йдуть татари спалахувала друга фігура, за нею третя, четверта, десята і таким чином за кілька годин всю Україну облітала звістка про наїзд хижаків. Коли за Ворскою, за Дніпром спалахували вогні і описувано нами ніч, вся Україна прокинулася, стали всі до одного. Татари обрали на цей раз слушну годину для нападу. Коли кафа була взята козаками і спалена, Звістка про це швидко облетіла весь Крим. «Козаки в морі, отже Україна відкрита для нападу, її нема кому захищати, треба помститися Україні за кафу».